Kapitola 11. Hář a zloděj Když jsme se se šahin vrátili ke skupině kamenných budov, Tempy už stal venku a neklidně přenášel váhu z nohy na nohu. To potvrdilo mé podezření. Neposlal Šehin, aby mě vyzkoušela. Našla si mě sama. Jakmile jsme došli dost blízko, Tempy uchopil meč do pravé ruky hrotem dolů. Jeho levá ruka naznačila hlubokou úctu. Šehin promluvil. Já. Šehin mu pokynula, aby jí následoval do nízké kamenné budovy. Pak gestem přivolala mladého chlapce. Přiveď karseret". Chlapec se dal do běhu. Zvědavost ukázal jsem tempimu. Ten se na mě nepodíval. Naprostá vážnost. Věnuji pozornost. Moc mě neuklidnilo, že použil podobná gesta jako tehdy na ulici do krosonu, když se domníval, že jdeme do léčky. Všiml jsem si, že se mu trochu třesou ruce. Šahin nás vedla k otevřeným dveřím, kde se k nám přidala žena v žodnéřské červení. Poznal jsem jizvovějí obočí a na čelisti. Toto byla karceret. Žoldnéřka, kterou jsme potkali cestou do Severnu, ta, která mě odstočila. Čehin pokynem pozvala oba žoldnéře dovnitř, ale mě rukou zadržela. Počkej tu, to, co Tempy udělal, není dobré. Budu naslouchat. Pak rozhodnu, co se má stát s tebou. Přikývl jsem a ona za sebou zavřela. Čekala jsem hodinu, pak dvě. Napínal jsem uši, ale z opačné strany dveří jsem nic neslyšel. Chodbou prošlo pár lidí. Dva v červené, další v prostě šedé domat látce. Každý z nich se mi podíval na mé vlasy, i když nikdo z nich nezůstal zírat. Místo, co bych se na ně usmál a pokývil, jak by se patřilo mezi Barbary, udržoval jsem tvář bez výrazu, jen jsem jim uplatil drobné gesto na pozdrav a vyhnul jsem se pohledu do očí. Zhruba po uplynutí tří hodin Šehin otevřela a mávla na mě, ať vejdu. Vstoupil jsem do dobře osvětlené místnosti se stěnami z kamene. Měla rozměry velké ložnice v hostinci, ale zdála se větší, jelikož tu téměř chyběl nábytek. U jedné stěny stála malá železná kamna, z nich sálalo příjemné teplo a čtyři židle postavené proti sobě zhruba do kruhu. Tempy, Šehin a Karseret obsadili tři. Napokyn šehin, než jsem si sedl na čtvrtou. Kolik lidí si zabil? Zeptala se mě šehin. Nasadila jiný tón než předtím. Rázný. Byl to stejný tón, jaký používal tempy při našich diskuzích o letany. Mnoho, odpověděl jsem bez zaváhání. Někdy se možná projevují jako zabedněnec, ale poznám, když mě zkoušejí. Kolik to je mnoho? Nešlo o požadavek na vyjasnění. Tohle byla další otázka. Při zabíjení lidí je i jeden mnoho. Nepatrně pokývla. Zabili si lidi i mimo letany? Možná. Proč neřekneš ano nebo ne? Protože dříve mi letany nebylo jasné. A to proč? Protože letany není vždy jasné. A co letany objasňuje? Zaváhal jsem, i když jsem věděl, že to nemám dělat. Slova učitele. Může člověk učit letany? Už jsem začal gesto nejistota, když jsem si vzpomněl, že rukomlová tu není vhodná. Možná, řekl jsem, já ne. Tempy se na židli neklidně zavrtěl. Tohle nešlo moc dobře. Z nedostatku lepších nápadů jsem se zhluboka nadechl, uvolnil a jemně jsem postročil svou mysl do výřícího listu. Kdo zná letany? zeptala se šehyn. List nesený větrem, odvětil jsem, ačkoliv bych poctivě nedokázal vysvětlit, jak to myslím. Odkud se bere letany? Z téhož místa jako smích. Šahin zaváhala, než položila další otázku. Jak následuješ letany? Jak následuješ měsíc? Čas, strávený v tempěho společnosti, mě naučil ocenit různé druhy odmlk, které zdůraznují hovor. Ademština je jazyk, který se vyjadřuje právě tak mlčením jako slovy. Je tu významná odmlka. Stvořila? zmatená, odmlka jenže naznačuje mnoho, Odmlouvá, odmlka, která dává důraz. Tohle byla náhlá nečekaná mezera. Prázdné místo zatajeného dechu. Vycítili jsem, že jsem řekl něco velmi chytrého nebo naopak velmi hloupého. Šehin si poposedla a vzduší formální zkoušky vymezelo. Poznali jsem, že pokračujeme dál a nechal jsem mysl vynořit zvířícího listu. Šehin se obrátila ke karaseret. Co na to říkáš? Karseret po celou dobu seděla jako socha, tichá a bez výrazů. Říkám, co už jsem říkala předtím. Tempy nás netynat. Měl by být odříznut. To je důvod, proč máme zákony. Nedbat zákona znamená zbavit ho účinnosti. Slepě poslouchat zákon znamená být otrok, vložilo se Tempy. Šehin mu ukázala ostré pokárání a Tempy zčervenal rozpaky. Co se týče toho, Karseret ukázala na mě zamítnutí. Není s Ademre, při nejlepším je hlupák, při nejhorším lhář a zloděj. A to, co dnes říkal, zeptala se Šehin. Pes může třikrát zaštěkat a neumět přitom počítat. Šehin se otočila k Tempimu. Promluvíš mimo pořadí, odmítáš mluvit, když jsi na řadě. Tempy se znovu začervenal, kde mu zbledli, jak se snažil zachovat klid. Šehince zhluboka nadechla a pomalu vzduch vypustila. Ketan a letany jsou to, co dělá Ademre, pravila. Není možné, aby se Barbar naučil ketan. Tempy i se pohnuli, ale ona zvedla ruku. Na druhé straně zničit někoho, kdo chápe letany, není správné. Letany neníčí samo sebe. Slovo zničit pronesla velmi nenuceně. Zadoufal jsem, že se mýlím v přesném pochopení ademského výrazu. Šehin pokračovala. Někdo by mohl říct, tenhle má dost. Neučte ho letany, protože každý, kdo má znalost letany, překoná vše. Přísně pohlédla na karaset. Ale já nejsem ten, kdo to říká. Myslím, že by svět byl lepší, kdyby se letany řídilo víc lidí. Přináší sice sílu, ale také moudrost při jejím používání. Nastala dlouhá přestávka. Žaludek se mi svíral, jak jsem se snažil udržet klidný výraz. Myslím, previla šehin, že Tempy možná neudělal chybu. Do jasného schválení to mělo sice daleko, ale náhlá sluhlost v zádech karseret a Tempy ho pomalé uvolnění a výdech mi prozradili, že tohle je to, co jsme doufali. Tam ho vašet, řekla šehin. Tempy strnul. Karasred udělala gesto souhlasu, široké jako úsně v šílence. Tempy promluvil na pětě. Kladivo, tého chceš poslat? Ruka se mu zakmitela. Úcta, zápor, úcta. Šehen se zvedla na nohy a naznačila, že rozmluva je u konce. Kdo může být lepší? Kladivo pozná, jestli železo stojí za vykování. S tím šehin odtáhl Tempio stranou a krátce s ním promluvila. V její ruce mu jemně přejižděly po pažích. Hlas měla příliš tichý, takže ani mé vycvičené ucho slidila nic nezachytilo. Zůstal jsem zdvořila stát u své židle. Tempyho opustil veškerý vzdor a jeho gesta ve stálém větmu opakovala souhlas a úcta. Karaserec stála také opodál a civěla na mě. Výraz měla klidný, ale oči rozlobené. Po straně, aby to druzí dva neviděli, dělala drobná gesta. Jediné, jemuž jsem porozuměl, bylo znechucení, ale celkový význam ostatních jsem dokázal odhadnout. Na oplátku jsem udělal gesto, které nebylo ademské. Podle zúžení jejich očí jsem usoudil, že jeho smysl pochopila zcela správně. Ozval se pronikavý zvuk zvonu třikrát po sobě. O chvíli později Tempy políbil šehn ruce, čelo a ústa. Potom se otočil a pokynul mi. Spolu jsme přešli do prostorné místnosti s nízkým stropem plné lidí a vůně jídla. Byla to jídelna s dlouhými stoly a tmavými dřevěnými lavicemi ohlazenými časem. Následoval jsem Tempyho a nabídal si jídlo na dřevěný podnos. Až teď jsem si uvědomil, Jaký jsem měl hrozný hlad. Přes mé očekávání tahle jídla ani v nejmenším nepřipomínala tu na univerzitě. Jednak to bylo tišeji, jednak jídlo bylo mnohem lepší. Měli tu čerstvé mléko a měkké libové maso, které jsem odhadoval na kozí, tvrdý ostrý sír a měkký sír, dva druhy chleba i ještě teplého spece. Každý si mohl vzít jablka a jahody. Na stolech stály solničky pro každého. Odstnout se uprostřed místnosti, kde se mluvilo o Demsky, bylo zvláštní. Všichni to mluvili tak tiše, že jsem nedozeznával slova, ale viděl jsem, jakým kmitají ruce. Rozuměli jsem tak jednomu gestu z deseti, ale i tak bylo hrozně nezvyklé vidět všechny ty pocity. Pubavení, hněv, rozpaky, popření, znechucení. Rád bych býval věděl, kolik z toho se týkalo mě, Barbara, mezi nimi. Sedělo tu víc žen, než jsem očekával a ještě víc dětí. Zahlédl jsem hezku červeně obličených žoltnéřů, ale většinou se tu oblékali do prosté šedí, kterou jsem viděl během své procházky se šehin. Myhla se i bílá košle a udělalo mě, že to je sama šehin, která jedla společně s ostatními. Nikdo z přítomných na mě nezíral, ale dívali se. Hodně pozornosti budili moje vlasy, což bylo pochopitelné. V místnosti bylo asi 50 pískových hlav, pár tmavších, pár světlejších nebo zešedlých věkem. Pečníval jsem mezi nimi jako hřící svíce. Pokusil jsem se tempiho zatáhnout do hovoru, ale on nechtěl a věnoval se jen jídlu. Naložil si na talíř zdaleka tolik jako já a stejně středl jen část toho, co si nabral. Bez konverzace, která by jídlo zpomalila, jsem byl rychle hotov. Když jsem měl talíř prázdný, Tempy přestal předstídat, že jí a vedl mě pryč. Cítili jsem v zádech tucty pohledu, když jsme odcházeli. Provedl mě několika chodbami a průchody, až jsme došli ke dveřím. Tempy je odevřel a odhalil malý pokoj s oknem a postelí. Má loutna a tlumok tam byly. Můj meč ne. Budeš mít jiného učitele, promluvil konečně Tempy. Snaž se. Chovej se civilizovaně. Na učiteli hodně záleží. Lítost. Už mě nebudeš výdat. Očividně ho to trápilo, ale mně nenapadalo nic, co bych mu řekl na povzbuzení. Místo toho jsem ho objal. Zdálo se, že jeho to potěšilo. Pak se otočil a bez slova zmizel. Ve svém pokoji jsem se svlékl a lehl si na postel. Zdálo by se, že jsem se měl převalovat a házet sebou, neklidný z toho, co má přijít, ale pravda je taková, že jsem byl vyčerpaný a spal jsem jako šťastné nítě u mámy na prsu.